Житься на шухері за лісом, пояснив Павло. Мур там доволі високий, але без всяких там детекторів і датчиків руху. Я за цим уважно спостерігав. Старомодний замковий пліт із гострим рядом шпижаків захищають від проникнення іще кілька дорослих ротвейлерів. Візьмете для них транквілізатори. Я знаю одного ветеринара, вперше сказав Прищепа. Чоловік живе на одну зарплату, тому буде мовчати про продаж. Череп відкрив банку пива, глянув на екран із макетом будинку і знову почав обговорення деталей. Він любив планування значно більше, ніж самі операції. Як заходимо до будинку? Розбиваємо вікно на скляній терасі. Та воно під сигналізацією 100%. «На це тобі прийш відповість», – перевів стрілки Павло. Технік вивів на екран якусь схему зв'язку і пояснив деталі. Судячи з описів Павла, сигналізація та датчики прикріплені до камер, а ті у свою чергу, аби ніхто не перерізав електрику чи кабелі, передають всю інформацію на пункт охорони через інтернет. Я не можу зіпсувати передачу інформації, але легко атакую сайт охорони. Ми тут говоримо про фірму «Кондор», яка обслуговує більшість об'єктів у тому районі. Вона доволі сільська, а її сервери та сайти вже ламали 16 разів. «Ти звідки про все це знаєш?» – запитав Георгій. «Бо я то все і встановлював, коли працював на одну місцеву фірму». «Тоді потрібно вимкнути камери і сигналізацію, щойно ми заліземо всередину. Ти теж потрібен з технікою там», – роздумував голос череп, зловивши деталі описаного колегою алгоритму. «Тримай пиво», – кинув у колегу банкою Павло. «Від нього ти краще думаєш». Прищепа продовжив далі, вивівши на екран нове зображення. Після проникнення... «У нас запас часу не більше десяти хвилин». «А в чому такий поспіх?» – уточнив Павло. «Я ж казав, завадити охороні вчасно отримати інформацію я можу, але не викрасти її. Дамо їхній апаратурі відпочити пару хвилин, однак у них тепер з'явилася парочка спеців, котрі мене швидко викинуть зі свого муску і відновлять передачу даних. Тоді...» До них потрапить відео із камер. «Ну, якщо стануть на п'яти, я спробую виїхати разом із ними і якось дати вам фору, аби вчасно втекли», – докинув Георгій. «План грамотний, хоч і з нюансами. Недаремно ти взяв собі позивний «Біс», – звернувся він конкретно до Павла. «Це буде пограбування віку». Прищепа закрив ноутбук. Присмоктався до пива, а тоді занив. Мені незручно його грабувати. Нормальний мужик, людям він допомагає. Не крав він ті монети, як інші насоси, а ділиться і з державою. Він до мене ставиться, наче рідний батько, перебив його Павло. Але ті монети від нього відбере передусім держава. Заберуть їх в якийсь зачуханий музей. Там поміняють на підробки, а оригінали ляжуть кудись у сховище депутата з президентської партії. Краще, хай ті монети братику моєму життя врятують, та й наші родини із бідноти витягнуть. Весь цей світ давно в сраку котиться, тому нам не міняти його треба, а виживати. Годі лірику ганити, перебив череп. Їдемо до дівчат. «Мене дружина не пускає», – зрізався прищепа. «У мене чергування через годину», – приєднався Андреско. «А мені малого слід доглядати», – добив Павло. Череп так хильнув пива, що аж по футболці розтеклося. «А навіщо ти ці жахливі маски приніс?» – запитав Павло, виходячи з майстерні на двір. «Вони мені здаються якимись аж надто страшними». Не міг знайти чогось старомодного, простішого. Аби доповнити їх образи грабіжників, череп приніс разом з формою три білі радянські маски зайчиків, від яких не одне покоління маленьких діток пісяло в ліжечка зі страху. Дизайнер, напевно, або вживав, або перехворів. А ти... «Уяви мордяки охоронців!» – реготнув череп, вдягнувши на лице одну із тих моторошних масок. «Вмикають відео, а там монети з маєтку відомого професора виносять зайчики-ліквідатори. Я би всрався ще перед екраном. Тим більше, із божевільними ніхто не стане лізти у перестрілку, а ми будемо виглядати саме так. Страшні і дурні». Може, ти й правий, але я би й без маски до тебе близько не підходив. Порожній будинок. Як і було домовлено, група вирушила на операцію увечері. Георгій не просто напросився на чергування, а й прихопив з собою напарника до позаміського кварталу. Знаючи, що професор може виїхати із маєтку тільки однією трасою, патрульний запросив колегу випити по чашці кави у кафе, звідки відкривався огляд на поворот. Передусім, йому довірили прослідкувати за тим, що клієнт попрямував до міста. Інші троє на той момент уже засіли з тепловізором неподалік будинку, і уважно слідкували за виїздом Рівно о 22-й з будинку вийшов власник і попрямував у гараж до машини Павло дістав з кишені мобільний, з якого написав спільнику, аби приготувався зустріти об'єкт і підтвердити виїзд Георгій саме виходив з кафе з напарником, коли неподалік пронісся автомобіль професора з опущеним дахом того дня навіть надвечір не відпускала жахлива спека. Тому археолог водив із розкішю та зручністю французького аристократа. Я бачив нашого друга. Ганяє вулицями. Підтверджуєш виїзд об'єкта? – перепитав Павло. Його важко з кимось сплутати. Плюс ми заходимо на територію. Рійка одягнених у чорні військові костюми молодиків із моторошними масками зайчиків на обличчях вибралися із кущів і скинули з себе маскувальні халати. Прищепав вийняв ноутбук і негайно почав глушити інтернет-охорони. За чотири хвилини його атака спрацювала. «Біс, у нас тільки три хвилини на проникнення», – сказав він. «Погнали!» підтвердив Павло. Всі троє регулярно підтримували фізичну форму, тому були готовими до подібних швидкісних пересувань пересіченою місцевістю. Череп закинув на мур мотузок із гаком і піднявся першим. Тоді допоміг перебратися на інший бік друзям. Вони відразу приготувалися до зустрічі з трьома псами, котрі почули нападників іще на відстані, тому не переставали гарчати і бігали під муром стріляв транквілізаторами череп, оскільки мав військовий досвід. За кілька секунд він поклав спати всіх службових ротвейлерів, поки напарники просувалися до будинку. Павло пробився через живопліт до великих вікон. Прищепа допоміг йому притримати взятий з собою металевий таран, котрий вони разом виготовили у майстерні саме для подібних випадків. Скло виявилося міцнішим, воно легко витримало чотири удари, аж поки не дало тріщини. Всередині завила вовком сигналізація, але прич кивнув. Всі сигнали на охорону фірми він глушить. Вибивши вікно, вони увірвалися до вітальні і почали шукати, де знаходиться осередок сигналізації. На випадок, якщо хтось міг бути вдома, злодії пересувалися з виставленими попереду автоматами, аби налякати. Прищепа залишився контролювати нижній поверх, поки Павло з черепом піднялися на другий. Знайти кабінет вийшло нескладно. Завдяки орнаментам на дверях та пам'яті Павла вони відшукали його напрочуд швидко. Двері виявилися зачиненими. Однак нога черепа впоралася з ними з першого удару. Всередині і справді знаходився пульт управління охороною дому, але господар замаскував його під старою картиною. «Прищ, тут нічого не зрозуміло. Маємо тільки одну хвилину. Шукайте десь на стінах, під іншими предметами або у шафах». Череп не став довго очікувати, і взявся просто перевертати книги на полицях, не соромлячи чинити безлад. Але Павло поводився спокійно. Його погляд прикувала цікава картина. На портреті художник зобразив усі три покоління гройсманів, котрі полювали на старожитності. Відсунувши портрет, Павло намацав за ним порожничу і спрямував туди світло ліхтарика. Там був якийсь сенсор, котрий відкривав прохід. Чого ти витріщився? крикнув череп. Відчиняй його. Потрібен відбиток власника, відповів Павло. Тебе ж не за інтимом відправляли в гості. Закрийся, не заважай працювати, огризнувся Павло. Павло представив заготовлену плівку, і стіна, як у фірмах, прочинилася посередині. Перед ними виникла прекрасно освітлена вузенька кімната із кількома екранами та рядом старих моніторів. Обоє відразу зрозуміли, чому професор не витрачав на охоронців гроші. Він мав у своєму розпорядженні цілий бункер, котрий керував будинком. Майже скрізь у домі стояли камери. «Матінко Божа!» – сказав череп. «Я таке тільки у фільмах бачив». Погоджуюся, братику, підтвердив Павло. Тут не дім, а ціла фортеця. Можна заховатися і пересидіти навіть ядерну війну з Росією. Вимикайте, у нас лишилося тільки 10 секунд, дав команду Прищепа, який внизу ніяк не міг оговтатися від побаченого. Та замовкни, у нас все під контролем, зареготав череп. «Вимикай сигналізацію!» Павло бігав очима по техніці, поки не побачив червону лампочку, яка нагадувала аналогічний пристрій у радянських бункерах. Він імпульсивно натиснув кнопку «вимк» внизу під нею, і звук сигналізації відразу зник. «Ух!» – заривів на все горло череп. «Трясіться, сучки!» «Ми таки...» «Зробили це!» – погодився з ним Павло і тріснув кулаком. «Маємо не більше десяти хвилин», – попередив прищепа. «Сигнал у них заїв і відновиться тільки після втручання». «То замовкни!» – відповів череп. «Піднімайся до нас і відчуй нарешті цей оргазм від вдалого заходу. Обіцяю тобі шок!» Прищепа швидко побіг довгим коридором, на звук їхніх голосів. Він оминув перевернутий з ніг на голову кабінет і залетів в особливу кімнату професора Гройсмана, яка настільки вразила друзів. Вигляд настільки шокував молодого техніка, що жодні слова не підходили. «Я тут залишуся жити», – заявив прищепа, але за секунду його настрій змінився. «Ми тобі про що казали!» посміхався череп. «Ми трупи, хлопці!» перебив його прищепа. «Чоловік, який може дозволити собі побудувати таємну кімнату і непомітні проходи у стінах, легко нас знайде і витрусить все вкрадене. Ви мене затягнули просто в петлю!» «Про що ти говориш?» здивувався Павло. «Будинок зовні здається більшим, ніж є всередині. Оскільки товсті стіни зроблені таким чином, щоб у них містилися спеціальні проходи, а всі двері ведуть сюди. Ми з вами потрапили у лігво справжнього параноїка, поверненого на безпеці своїх володінь. Не здивуюся, якщо завтра вранці нас знайдуть повішеними. Припини нити, висварив його череп. Шляху назад немає. Він правий підтвердив Павло. «Ми можемо нічого не забирати, а просто втекти», запропонував Прищепа. «Мені потрібні гроші на операцію брату», не погодився Павло. «Тому я ризикну життям, якщо вже на те пішло». «У вас шість хвилин», відповів Прищепа. «Я сідаю за пульт і спробую вирубати сигнали з камер». Апаратура таке дозволяє, але ви... Ви краще гребіть цінні предмети до мішків І нехайно ввалимо звідси, поки не повернувся той параноїк Ти ріжеш сейф, а я шукаю монети, наказав Павло Вічно все на мені, обурився череп Мішки золота Поки череп розпилював стінки болгаркою, Павло бігав кімнатою і намагався знайти сховище особливо цінних речей. Із самого початку було очевидним – професор не тримав настільки дорогий скарб на видному місці. Тим більше, маючи осучаснений будинок з усіма прибамбасами, які могли би пересічному українцю привидіти стільки у бойовику з Томом Крузом. Павло бігав і світив ледь не під кожен стіл чи під ліжко, однак натяків на черговий сховок не попадалося. На восьмій хвилині він зупинився і почав важко дихати. На мить під час передишки йому здалося, наче він почув крик десь під підлогою. Однак того не могло бути, оскільки у плані будівлі підземного поверху не було. Знайшов моненти запитав по рації прищепа. «Мінус!» – відповів задиханий Павло. «Зазирнув до кожної кімнати!» «Тоді піднімайся до нас!» – втрутився череп. «Часу обмаль!» Павло саме переходив у нижню вітальню. Він мимоволі зупинився, освітивши ліхтарем навколо себе. Минулого разу професор показував йому тільки розкішний кабінет і шматок тераси яка починалася відразу ж за літньою кухнею. Однак залу не демонстрував. Це був не зал. Це була справжнісінька музейна кімната. На головній стіні висіла сімейна галерея, де поруч один до одного розташовувалися багаті знамениті і могутні чоловіки. Владний погляд, харизма та енергія. Вони панували над світом навіть після своєї смерті. Біля кожного стояв хтось видатний, німов трофей, який мав підтвердити привілейоване становище. Прадід професора, археолог Всеволод Гройсман, пишався особистим знайомством із королем Румунії Карлом I. Ярослав Гройсман, дід професора, Пішов набагато далі і в напрямку іншої ідеології, але зв'язки зберіг. На іншому знімку він грав на баяні за столом, поки румунські очільники краю підіймали келихи вина. Неважко було впізнати Ярослава у Буремному 1941 році, коли його резиденцію відвідував сам Йон Антонеску. Дядько і батько господаря – також зібрали цілу галерею із радянськими очільниками Буковини. На одному знімку Миколу Гройсмана обіймав і цілував революціонер Фідель Кастро. Коли Україна стала незалежною державою, почався зірковий час для Андрія, який легко міг переплюнути предків. Один знімок кидався в очі найбільше. На ньому стояли в рядок із келихами шампанського. Кравчук та Кучма, а в центрі – професор. Порошенко нагородив Гройсмана за заслуги у 2017-му, а Зеленський іще до президентства виступав в нього на іменинах з відомим номером про рояль. Мимоволі Павло Бесараб відчув ті ж самі емоції, що його напарник – «Страх за життя». Вони вломилися у будинок занадто могутньої людини. Вона може стерти їх на пилюку, немов комах. Потрібно було негайно вшиватися. Ти там що? Заблукав? закричав у рацію череп. Повертаюся, відповів Павло. Він піднявся на другий поверх і задихано вимовив. Внизу власник має особисту колекцію відомих осіб. Вони нам не потрібні, реготнув череп, не виявляючи жодного розчарування або смутку. Ви чого так радієте? занервував Павло. Звідси не винесе жодної картини чи прикраси, тому що завтра СБУ шукатиме і знайде. Жоден барига не буде купувати у нас крадене від настільки не психой, братику, тицнув в нього пальцем прищепа. Я, може, Чогось не розуміють, то поясніть Череп не відповів Тільки засміявся І спрямував рукою автомат На три чорні мішки Павло підійшов до них так Наче всередині лежали відрізані голови Він ледь підтягнув до себе нитку І поглянув у перший мішок Та ну його ж, шановні бандити Павло не повірив очам «Ми не рахували, але, судячи з ваги, там не менше мільйона», – почав мудрувати Прищ. «По 200 тисяч доларів вийде на рило, і золота ще прикопаємо для дітей та онуків. Наш гордий власник дому серед лісового масиву приберіг собі на чорний день немічені і немарковані золоті злитки». «Ти розумієш, що ми витягнули?» Обняв його за плечі череп «Ми витягнули злиднів із багна І зробили багатими», відповів Павло «Але у нас всього три хвилини на втечу», Підігнав прищепа Павло закинув на спину один із мішків І вийшов за двері першим До і ті давні монети Тепер ми вирішимо усі наші проблеми» Вони спустилися на перший поверх, плануючи виходити так само через розбите вікно на терасі. Коли до кінця кухні лишалося кілька кроків, несподівано щось загуділо, змусивши хлопців застигнути на місці. Частина стіни із полицями біля холодильника відсунулася в бік, і з темряви підвалу до них вийшов... Професор у чорних штанях і білій святковій сорочці. Вона була вимащена в багряній рідині, дуже схожій на людську кров. Несподівана зустріч. Всі троє витріщилися на господаря, завмерши немов воскові статуї. Він виявив аналогічну реакцію. Професор стояв серед кухні, оглядаючи несподіваних гостей. Павло злякався не менше за друзів, однак до цього вони не готувалися і такого просто не могло статися. Георгій стояв недалеко від повороту до маєтку, фіксуючи всі транспорти, що рухалися у їхній бік. Поліцейський просто не міг пропустити повернення Гройсмана, тим більше. Минуло лише двадцять хвилин, за які просто нереально дістатися, а професор ще й встиг перевдягтись у новий одяг і спуститися до підвалу, ігноруючи вторгнення грабіжників та шум болгарки на другому поверсі. Висновок напрошувався тільки один. Цей чоловік перебував у двох місцях одночасно. «Підніміть руки!» «Без зайвого шуму!» – наказав череп. Професор застиг на місці, немов перебував у трансі, а не в будинку з грабіжниками. Череп показав жестами Павлу та Прищу, щоб вони обходили навколо столу з різних боків. Перший мусив перегородити вихід до гостьової кімнати, а другий зближався, аби завадити втечі назад до таємного підвалу. І господар і будинок виявилися повними сюрпризів. «Ви навіть не уявляєте, кого вирішили обікрасти», – попередив професор. «Прекрасно уявляємо, бо підготувалися», – заперечив череп. Павло озирнувся до нього, ледь не вертячи пальцем біля скроні. Подібної інформації не можна ніколи розголошувати перед жертвою. «Значить, ти у нас мозок, а Бовдур відповідає за погрози, так?» – продовжив розмову Гройсман. Він здавався таким спокійним, ніби стояв не перед трьома озброєними бандитами, а дивився порно на телефоні перед заведеною дружиною. «Не думай, що ти контролюєш ситуацію!» – пригрозив череп. «Грубіяни, ти не гарно, синку!» Помахав йому мокрим від крові пальцем господар. Гройсман не намагався втікати, хоча міг відійти крок назад до виходу і легко зникнути. Череп не став церемонитися, коли опинився за два кроки від власника дому. Він різко зблизився і тріснув його в обличчя прикладом автомата. Удар влучно прийшовся по носові та щелепі. Однак сталося те що вдруге здивувало грабіжників. Від такого сильного удару професор тільки відкинув голову назад, але втримався на ногах. Павло із прищем опустили автомати, а тоді схопили жертву попід руки. Череп не міг заспокоїтися, вдаривши по голові іще двічі. Тільки після третього удару кулаком Гройсман сплюнув кров і розслабив ноги. «Куди тягнемо?» – запитав череп у Павла. «До вітальні», – відповів Павло. «Там вікна закриті і немає камер, як на іншій території будинку». «Там є камери, просто вибовдури їх не знайшли», – засміявся до них професор, якого вони волочили підлогою. «Не бійтеся, ви ж у масках». Прищепа відкрив перед ними двері, а тоді побіг до дубового столу, який стояв у куті кімнати, аби прихопити звідти стілець. Він допоміг усадити на нього професора і запитав друзів, «Чим його в'язати будемо?» «Витягни у мене сумки, переноску до болгарки», – наказав череп. Поки Павло із прищем тримали професора, череп фіксував йому ноги і руки до стільця. Гройсман при цьому навіть і не думав їм противитися продовжуючи покірно сидіти і всміхатися кривдникам. Така поведінка зовсім не схожа була на реакції звичайних людей. Від удару прикладом професору зламали ніс, який повернувся на бік, але він не закричав і не попросив припинити бити. Здавалося, ніби цей чоловік абсолютно не відчуває болю. «Тримайте, поки я не зафіксую його нормально!» гаркнув череп. «Можете не тримати. Я сам спокійно посиджу», всміхнувся надміру спокійний Гройсман. Павло ще ніколи не бачив його таким стійким і витривалим. Ніби перед ним сидів не викладач археології та документознавства, а вишколений у боях солдат спеціального призначення. Навіть череп з його досвідом не стримував біль настільки вміло, маскуючи його за усміхненим обличчям. «Ви нормальний?» – запитав череп. «Ми взагалі-то вас грабуємо». «Грабуйте на здоров'я», – продовжив Гройсман. «І будемо катувати, аби розповіли де гроші». «Якщо я не помиляюся, гроші ви вже знайшли». «Щого це ви взяли, що знайшли?» Професор сплюнув кров, котра стікала з розбитого носа. «Ти, дурнику, краще відійди! Я буду говорити із головним!» Череп не зрозумів жарту і вдарив прикладом іще один раз. «Ще один удар, і я вирву тобі кишки разом з нутрощами!» І з усміхом сказав йому професор. «Не помреш, поки не перетравиш свої статеві органи!» Череп замахнувся для наступного удару, але Павло спинив його. «Я сам поговорю, бо ти його замордуєш». Після цих слів Гройсман ожив і раптом зареготав іще сильніше. «Ха-ха-ха-ха! Матір Божа! Святи Ісусе! Павлику, ти захотів мене пограбувати?» Ці троє грабіжників – водночас витріщилися на полоненого. — Негарно ти відповів на доброту, — продовжував Гройсман. — Я дав тобі цікаву роботу, запропонував гроші, допомагав, а ти так віддячив мені. — Про що ти кажеш, дурний вилобко? — гукнув череп. — Притримайте, друга, поки не покалічився. Я голос упізнав. «Це не є доказом», – відповів Павло. Професор знову сплюнув кров, котра набридливо стікала до рота. Фу, браво! Пишаюся таким учнем. Але навіть натяку на тебе вистачить, аби почалася перевірка. А тоді мої друзі легко вийдуть на слід твоїх мавп». Павло зняв з себе маску, не дивлячись на спробу прища завадити йому. Тоді говоримо відкриту. Ви не здасте нас жодним своїм друзям. Гарний хлопчик, молодець. Зробив мені настрій на вечір. Череп підійшов до вікна і затягнув штору, аби світло ліхтарів не вибивалося назовні. Він тримав перемотаного кабелем власника у полі зору. Щось у цьому професорові примушувало колишнього спецпризначенця нервувати, наче відчувалася його небезпечна енергетика та підступні наміри. Череп ніколи не любив того стану, коли операція рухалася не за сценарієм. Від цього він часто починав нервувати раніше, аніж потрібно. «Можемо перевірити, чи готові ви нас здати» заявив Павло. Він витягнув телефон із кишені професора, силоміць приставив йому до руки, розблокувавши клавіатуру відбитком, і увімкнув гучномовець. «Поліція, ми вже відправили до вас наряд!» заговорив у телефоні чоловічий голос. «Також виїде машина охоронців із техніками, яка візьметься за налагодження камер, оскільки вони...» Півгодини тому перестали працювати. Можуть у вашому районі бути проблеми з інтернетом. Череп і Прищепа витріщилися на Павла з телефоном. Гройсман різко скривився, облизав кров під носом і відповів: Дякую за турботу, але відкликайте наряд з техніками. Ми повинні реагувати на виклик за інструкцією. Дайте мені полковника Ковальчука, обурився Гройсман. За секунду голос у гучномовці змінився, але Павло все одно ще стояв, намагаючись не демонструвати страху. А от в черепа це не виходило. Він нервував, трясучи в руках гострим тисаком. Доброго вечора, пане Гройсман. Ковальчук вас слухає. Твої підлеглі тут зовсім знахабніли. «Поскаржився професор. Я нещодавно скарб відкопав тому і з колегами затіяв Парастас, Басейн, на півголі студентки, які не можуть самі здати залік з архівознавства, керівництво, важливі гості. Ти там думаєш, я настільки дурний, аби запросити на територію наряд? Чи мені на старі ще не вистачало, аби завтра все місто...» обклеїли фотографіями розпусного власника маєтку і викладача університету, який за гроші купив все і всі, га? Зрозумів вас. Проблем не буде. Череп із прищем, наче під землю провалювалися, не розуміючи, навіщо господар будинку розвернув поліцейських до міста, знаючи, що сам залишиться в руках бандитів. Павло теж злякався, але утримав образ. «Гарно ви підкололи мене, Павлико!» – глузував професор. Саме цієї миті задзвонив мобільний. На зв'язок вийшов Кріт. «Сподіваюся, ви вибралися, бо до вас гості. Ми затримались, але за гостей не хвилюйся!» – відповів Череп. Професор... Уважно прислухався до розмови, а тоді знову вишкірив до них білосніжні зуби, оформивши лице у божевільну гримасу. «Хо-хо! Отже, вас четверо! І чого ж вам потрібно від мене?» «Монети!» – запропонував Павло, виторговуючи максимум. «Вони не вашого рівня, і ви їх не візьмете. Тоді запропонуйте...» Ваш варіант. Забираєте мішки з грошима і золотом, а я забуваю про вас. За ціна, за наше мовчання, перебив торг Павло. Яке в сраку мовчання? Не витримавши, втрутився череп. Професор зареготав іще голосніше, почувши це запитання. ха ха, -ха! дурне теля! Твої друзі вже про все здогадалися, а ти тупиш. Ти у 18-му служив, так? Витримка і м'язи є, а мозок? Мозок там, мабуть, не потрібен. Я зараз тебе цим тесаком на ремені різати буду, пригрозив Череп. Павлов черговий раз зупинив його. "Якщо ти помітив, наш полонений у своїй таємній кімнаті Робив щось таке, про що не можна розповідати поліції. Тому він виконує всі вимоги, які ми йому поставимо. Інакше поліція побачить щось протизаконне. Моя пропозиція у силі, хлоп'ята. Збережете життя, якщо поїдете. – рота, поки ми говоримо! – накричав череп і зняв маску. Його тут краще завалити і негайно змиватися, втрутився в діалог наляканий прищепа. Нам не потрібен свідок, який бачив наші обличчя. Павло із Черепом водночас обернулися до нього. Череп запитав, валити сам будеш? Чи станеш збоку, щоб не забруднитися? Ми, ми троє завжди будемо винні виправдовувався прищепа. «Але ж ви не хочете відповідати за вбивство!» втрутився в їх розмову професор, мотивуючи хлопців забирати гроші і вшиватися. Павло відвів черепа на кухню, залишивши прищепу сидіти біля професора. Той поставив собі стілець і мовчки гладів за «До сраки нам ті монети!» – запропонував Павло. Що ти хочеш робити? нетерпляче перебив череп. Потрібно спуститися до підвалу і подивитися, що там. Для чого? Нехай собі ріже тварин. Може, то релігія така. А якщо там не тварина, а труп, тоді ми гроші заберемо, а його здамо поліції. Хто повірить вбивці, який буде розповідати про пограбування? Череп обійняв друга і зашепотів на вухо. «Ти нас все гівно втягнув, тобі й витягати! Пішли донизу. Прищепа озирнувся через плече, коли почув, що друзі пішли до таємного входу. Йому не хотілося лишатися на одинці з моторошним багатієм, який дивився на нього вовчим поглядом. «Ви куди зібралися йти?» Закричав він, видавши свій переляк голосом Посидь біля мішків і не спускай очей з того бізнесмена!» Череп разом із Павлом прочинили двері І почали спускатися до підвалу «Ну от, в кімнаті залишилися ми двоє!» Посміхнувся при щепі професор Таємниця багатія Стіна посунулася, відкривши грабіжникам прохід у серце таємничої будівлі. Внизу віяло сирістю та дивними запахами, але хлопці спускалися. Вони познімали страхітливі маски, рівно дихаючи. Огляд покращився, оскільки не доводилося прозирати крізь вузькі щелини. Зверху не було чути жодного зайвого звуку, тому тривога поступово відступила, аби іще раз атакувати за кілька хвилин. За стіною починався темний прохід, котрий зі стелі освічувався тільки червоними лампами, перетворюючи прогулянку на лабіринт жаху в розважальному центрі. Череп рухався першим бо мав навички рукопашного бою на відміну від Павла. Лідер банди і сам не заперечував такій тактиці пересування. «Думаєш, знайдемо внизу щось небезпечне?» – запитав Череп. «А ти чув, що в місті зникли дві дівчини?» – відповів Павло. «Нічого собі! А ти звідки знаєш про зниклих дівчат?» «Та все місто гудить. Ти просто новинами не цікавишся, тому й не знаєш». Через кілька метрів починався спуск ще на один рівень донизу. Череп обережно перевірив, чи немає у проході пасток, і вони продовжили рух. Шість сходинок плавно переходили у новий коридор. Завдяки новим лампочкам освітлення там трішки покращилося. «Уяви, скільки потрібно грошей, аби таку систему побудувати!» Павло намагався думати про неважливі речі, аби відігнати страх. «Хрін його знає, але будувалося це роками», – відповів Череп. Ніколи навіть і не думав, що в Чернівцях такі багаті люди живуть. Гроші люблять тишу, а не спілкування з такими злиднями, як ти. Попереду були металеві двері без ручок і засувів котрими господар просто прикривав прохід. Вони абсолютно не замикалися на жоден із відомих типів замків. Череп обережно прочинив їх, намацуючи рукою за раму. Стара звичка змушувала його шукати розтяжки навіть під ліжком. «Та годі тобі, бродяга!» – схопився за двері Павло і прочинив їх широко. Він очікував побачити розчленовані тіла, але... Оз-за дверима панувала лише темрява, котра втопила у собі стіни, підлоги і стелю. Тільки запахи посилилися втричі. Череп підштовхнув друга вперед і зайшов сам. — Десь же має бути рубильник який, чи може смолоскип? — запитав він. — Ти це серйозно про смолоскип? — посміхнувся Павло. «У фільмах жахів саме так і трапляється». «Дивись, накаркаєш і самі опинимося у фільмі жахів». Череп почав обмацувати стіну за дверима і таки знайшов важіль, що подавав електроенергію до підвального приміщення. Світло різко полилося із лампочок, розганяючи темряву навколо них. Хлопців спершу засліпило» оскільки за останні кілька годин очі звикли тільки до ліхтариків. Павло навіть зажмурився, аби адаптуватись. Коли перша реакція на світло закінчилася і вони знову розплющили очі, попереду ожив сюжет із творів Говарда Лавкрафта. Грабіжники спустилися зовсім не до підвалу, де дивний господар зберігав скарби або ж банки з закрутками на зиму. Це було справжнє капище, де справляли оргії та криваві доісторичні ритуали. Зала розтягнулася на 12 метрів у довжину та аналогічно в ширину. Щоби стеля не завалилася під тиском дому, її міцно підтримували кам'яні колони, виконані у вигляді Атлантів. Однак колони жодним чином не нагадували собі подібних із грецької чи римської традицій. Не підходили вони до жодного стилю архітектури, що був відомий людині. Кожен атлант більше нагадував демонічну істоту, яка мала фізіологічні вади на тілі. Один мав голову дракона із виваленим назовні язиком масивними закрученими рогами, та пальцями із довгими кігтями. Іншого скульптор зробив у вигляді величезного вовка з іклами, який тримав у пащі оголену дівчину. В іншій ситуації Череп згадав би анекдот про цицьки, але у цій він навіть не міг слова вимовити. Демонічні істоти не робилися ідентичними одна до одної, оскільки замовник прагнув зобразити їх різними, як і людей. Стіни прикрашали малюнки вбивств і поєдинків, жерців і жертв, воїнів і правителів. Загнані тварини стрибали зурвищ, а божевільні матері пожирали мертвих дітей. Посеред зали стояв камінний жертовник, забруднений багряними плямами, котрі тягнулися десь з іншого краю, де на стінах темніли нові сюжети. Павло мовчки попрямував до жертовника, тому черепу лишалося тільки слідувати за другом. Там вони взялися розглядати цілі набори давньої клинописної символіки. Павлу не треба було багато часу, аби визначити шумерське походження написів. Деякі він колись зустрічав на курсі з історії Стародавнього Сходу. «Ти...» «Розумію, що вся ця херня означає?» – запитав череп. «Не розумію, але зображення цього божества я вже бачив». «Де ти його бачив?» «На монетах професора. Це зображення міфічного Дагона». «А що таке Дагон?» Щойно пролунала назва, як невідома сила змусила вівтар зрушити з місця, і верхня кришка наполовину відсунулася. Грабіжники охнули, бо це була чергова фантастична річ, якої вони не очікували побачити серед підвалу таємничого професора. Гройсман вразив їх рівнем не лише досліджень, але й фанатизму. Він не просто шукав по світі знахідки, речі, амулети та символи, які могли підтвердити реальність культу Дагона а ще й відтворював культ у підвалі свого будинку, побудувавши храм колись забутому прихильниками божеству просто перед очима у сірого народу. Велич будівництва та витрачених коштів не могла не вражати. «Мені одному страшно, чи ти теж вважаєш, що ми не туди залізли? Якщо тобі страшно, то мені тим більше». Вони обережно підступили до відкритого вівтаря і побачили внизу під кам'яною кришкою домовину зі скелетом. На залишках ніг, кистях рук, грудях і пробитому черепі лежали акуратно розставлені золоті монети, заради яких грабіжники лізли до страшного будинку. Павло обережно поглянув вгору і побачив, що на стелі висвітлюється «Багряна пентаграма», котра здавалася перевернутою. На кожному куті пентаграми автор домалював дивні черепи демонів із рогами. «Та ну, це божевілля роздивлятися!» запропонував череп. «Краще забираймося назад!» Павло швидко почав збирати монети і складати собі до кишені. Вони не могли більше витримати їх хвилини, у моторошному приміщенні. Кожен із дивних малюнків неначе дивився на них із бажанням помститися за те, що вони осквернили своєю присутністю вівтар і намагаються викрасти священні монети. А тобі не здається, що зусиллями одного таке не збудувати? запитав череп, допомагаючи другові знімати золоті прикраси й покійника. Вони вже сто років шукають цей скарб. Думаю, що його прадід взявся за ідею відновлення культу під своїм маєтком Ну і передав знання нащадкам Ти мене не зрозумів, фаховий історику Тоді поясни детальніше, аби воно мені в голові якось змогло влягтись. Череп помацав пістолет на поясі, а тоді продовжив Якщо є будинок, де служать культу цього твого дагона Крім будинку є чоловік, який постійно слідкує тут за всім, можна сказати, охороняє. Тоді у компанії з ним можуть бути прибічники подібного чи прихожани правильно. Боже, влупи їх громом по головах, якщо вони десь ходять. Отут я повністю з тобою згоден. Забравши монети, грабіжники зібралися тікати від жартовника і ніхто їм не заважав це зробити, поки Павло не витріщився на якісь щілини по боках від скелета. Йому здалося, що на дивному похованні, котре служило на сховищі для монет Дагона, секрети підвалу іще не закінчуються. Ніде по боках не було видно жодних інших дверей і ніде не валялося зарізаної кози». Але професор піднявся з цього приміщення, червоний від крові. "Ти чого затримався?" запитав Череп, відійшовши на кілька кроків. "Братику, я не можу зрозуміти, звідки кров на сорочці." "До сраки ту сорочку. Виходимо, валимо сектанта і втікаємо. Думаєш, нам потрібно його вбивати? Він знає, як нас можна знайти." Якщо ви боїтеся, то я візьму все на себе. Тоді допоможи мені тут поглянути, а тоді вже підемо. Череп без секої охоти повернувся до скелета і почав разом із Павлом освітлювати дно домовини ліхтариком. За кілька секунд його погляд спинився на верху якогось дивного важеля, чи то шматка давньої зброї. Потягни покійного Леніна до себе попросив череп. Павло прикрив носа і виконав прохання, перевернувши скелет на бік. А тоді череп потягнувся рукою і намацав на дні таємничий важіль та смикнув його. Із рухом важеля підлога під ногами у Павла кудись зникла, і він стрімко провалився ще далі під землю. Череп зірвався, обіг жартовник і репетував до друга. «Ти де?» «Не вздумай до якоїсь вовчої ями звалитися!» Павло впав на бетонну підлогу і відчув, як з розбитого обличчя крапає кров. Він спробував підвестися, почувши над собою голос друга, але не зміг роздивитися нічого, окрім плями вгорі. «Я живий!» – гукнув він. «Тільки ліхтарик розбив! Скинь мені свій!» Замить череп кинув свій ліхтарик. Павло відразу ж його впіймав, аби не розбився, як попередній. Він натиснув на кнопку, спрямувавши світло на стіни приміщення, до якого звалився. Перед ним відкрилася чиста суть природи зла, котре побудувало цей будинок. Кімната була повністю наповнена кістками. Крім старих останків, на горі кісток лежали мертві дівчата, яких розшукували в місті останні два тижні. Павло сконцентрував увагу на тілах і тільки згодом помітив знайомі кросівки у кутку кімнати. Там сидів хтось до смерті наляканий, намагаючись мовчати за будь-яку ціну. Підвал синьої бороди Павло притримав рукою щелепу, аби не відпала від страху, а боятися тут було чого. Кімната нагадувала сховок небезпечного серійного маньяка, який вбивав впродовж десятків років. Це ж треба було так завалити усю підлогу черепами, кістками, взуттям та одягом. Навіть не хотілося уявляти, скільки дівчат загинули у цьому підвалі. Стіни над кістками також були прикрашені тими самими символами, які крутилися навколо всього жертовника. На стінах висіли гаки для тортур, котрі нагадували подібні із м'ясного ринку. З закритої частини стелі звисали зашморги. Навколо не лишалося жодного місця, що не просякло багряними плямами, як свіжими, так і достатньо давніми. Безсараб і стояв на чиїхось останках, але не думав про те. Він іще ніколи в житті не відчував такої паніки. «Боже, правий! Та це ж могильник цілий!» Звис над головою Павла череп, котрий не наважувався навіть руки спустити, аби забрати друга. Колишній спецпризначенець мав трішки сильніший за молодшого коле ушлунок, але відчував, що його просто вирве від побаченого. Бідні дівчата, яких розшукувало все місто, лежали у такому стані, наче на них стадо лютих вовків накидалося. Маніяк не щадив тіл, розриваючи їх на шматки. Покійниць вдавалося впізнати тільки завдяки описаному в новинах одягу та однаковому кольору волосся. Щоправда, на одязі залишилося дуже мало місць, які зберегли свій первинний колір. «Ти як там?» – запитав череп. «Не забився при падінні?» Павло спробував відповісти другу, але повертаючись до нього не зміг стриматися і почав блювати просто на кістки, не контролюючи свій шлунок. «Бідолашний студент» Завжди вихвалявся своєю любов'ю до фільмів-жахів, але тут стриматися не міг. Справжні жахи та кров стали для нього шоком. «Припини блювати! Ти на покійниках стоїш!» Череп намагався показати, що тримає себе в руках, але йому було далеко до холодного самоконтролю і розрахунку. Бідолаха навіть миттю подумав, а може краще кинути Павла з його монетами і чим дуж тікати, поки ще лишається можливість і відчинені двері. Ш... Несподівано подала голос власниця кидів у кутку. «А хто це там залишився?» – занервував череп і миттєво направив навцілілу свій автомат. «Навіть не думай ворухнутися, Я не стану попереджувати перед пострілом!» «Мовчіть, ідіоти! Він може вас почути!» – тихенько сказала дівчина. Павло підняв голову, витираючись рукавом кітеля. Він спрямував свій ліхтар в обличчя дівчини, змусивши її відсахнутися та різко прикрити очі руками. За два дні вона відвикла від всякого освітлення, окрім свічки, тому болісно зреагувала на промінь ліхтаря. «Не світи!» «Ти її засліплюєш», – втрутився череп. Павло відвів ліхтарик на підлогу, однак обличчя все одно було видно. Він не сумнівався, що знайомий з цією білявкою. Вона недавно почала навчатися на четвертому курсі і працювала асистенткою у професора Гройсмана. Якби не моторошним місце вона навколо них, Павло міг би пожартувати, що тепер Добре знає, куди діваються набридливі асистенти. Дівчина тремтіла, намагаючись прикритися руками. Крім джинсів та кросівок, вона не мала на собі одягу. Нелюд роздер на ній футболку і лівчик і попрацював ножем над молодою плоттю, вирізаючи дивні та моторошні знаки, ніби готував до якогось ритуалу. Ну, несі, як ідіот! «Дай їй чимось прикритися!» – порадив Череп. Не одразу слова дійшли, оскільки Павло перебував у ступорі. Такого ж не могло трапитися серед провінційного обласного центру, де людей цікавив тільки старий університет і дешеві розваги. Коли ж порада друга так і долетіла, Павло якось ліниво стягнув з плечей бронежилет і простягнув дівчині. «Я бачу ти...» «Добре головою вдарився!» – висварився череп. Павло різко смикнув руку назад і почав розстібати на собі чорний кітель. Він обережно підступився, відчуваючи огиду до закривавлених кісток, а тоді обійняв бідолашну, повісивши на плечі одяг. Навіть без ліхтаря йому вдалося побачити, що лезо вбивці не оминуло також і грудей. Професор перетворив її на клинописну галерею, однак надрізав поверхнево, як у салоні татуювань, аби жертва не померла від втрати крові перечасно. Яна тремтіла від дотиків незнайомця. «Не галасуйте!» – прошепотіла вона на вухо. – «Бо монстр спуститься!» «За нього можеш не переживати!» – подав голос череп. «Так, не хвилюйся!» Підтримав Павло. «Ми допоможемо вибратися!» Яна підняла голову і поглянула на них. А тоді ледь стримала у собі страшний крик, побачивши моторошну маску на лобі у черепа. Після всього, що з нею трапилося внизу, такий образ злочинця міг тільки довершити почате божевілля. «Тихо, тихо! Це тільки маска!» Виправдався череп і стягнув зображення радянського мутанта з себе, хоча під ним все одно.